ze flux migratoar, uh, nu zamen... Uh, a... Migrazio jarri horrek <gazio> ekartzen dizkigu, bakarrik girean adingabeko gaztea gazteainitza terpetzeko. Eta hor gure ardura da, adingabeko horiek estirea pasatzen, hemen gelditzen dira, erantzun akatzeman behar dizkiegu. Eta egiten dugu? Si, jo <gazio> vudi, zan kontrapartidele eta Egeiten badizuet, estatuaren laguntzarik gabe, etorkin adingabekoen garapenerako, amalao milioi euro xautuko ditugula laorten. Amalao milioi euro. Gaiortan, beste kolektibitateen aurre kontuei komparatzen baditzugu, errandezak ego departamenduak egiten duela elkartasunerako indak nagusia. Dispositiboak hobetu behar ditugu. Adingabeko etorkinen kasuan ez ginen batee prest hainbestea erpetzeko horreega nahi dugure aerabideak ez direla beti egokiak ez oratuak edo sobera garesti. Hori dena main eman behar dugu eta bakoitzaren indajaak parekatu.ezfort de